As alltså either. det är egentligen Om man tänker framtiden Sverige kan man dra parallellen till Sydafrika Och mm. jag må, måste verkligen säga right. Det är värt att lyssna på en gammal Gammal intervju jag gjorde med en vit man från Sydafrika ja. ni hittar den om ni går in bland alla inlägg, Radiolänsman inläggen där så är det väl det första antar jag, ja, ja, jag säga, ja, det ja. har även dykt upp en torrent på Pirate Bay ja. där det, ja. det är ju någon ja. Mm. ja just ja. Mm. Ja, det den intervjun i alla fall säger väldigt mycket om hur det är där och bo med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 Med, tack vare de med de omständigheterna som apartheidsystemet uppstod mm. för det var ingen nytt det här, alltså det här, det, det här problemet är problemet det var ingen nytt det, ha, det hade de haft och alltså just att det, ja för, alltså precis det vi talar om nu alltså ghettokommun och så vidare det är ju apartheid så. Mm. Mot, uh, mot andra sidan där du har så att säga, själva ja gettot. Mm -hmm. då, är vi, då, då, då, då är vi där då är vi inne där men <hör> det vill du vi inte vara, men ja men det är svårt att se någon annan det är väldigt svårt att se någon annan eh, någon annan utgång för att, det skulle jag vilja fråga med folk som är lite invandringsvårmar och sådär men hur, hur, vad tror ni kommer hända själva Tror vad tror de verkligen på fullaste allvar att alla kommer bara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 det ju ja, skulle, ja. skulle kunna bli en intressant diskussion eller? Ja, det tror jag. Man allt, men Ullenhag, din, du sitter och tjuvlyssnar säkert. Ja, kommer du Visa. du är så verk, och, och jag är säker på att Ullenhag han borde ju ha Skype eller Ja, det tror jag. Så, så att Timothy det, det, borde... det är ju den där som är problemet dock om han ska ut ja, ja, ja, eller är... Nej, men han han har ju jag har på och säga han har ju inga att förlora på det. Jag har egentligen har en idé om man blir överkörd men men men han har ju inga att förlora på det som vissa kanske känner att ja men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 på en debatt här i Radio Länsband. så kan, kan ju gärna om ni lyssnare vill så kan ni gärna trycka på och mailbomba och fråga ja. det vad mer Radio Länsland vad mer då undrar, undrar han vad det är Och så kommer han in där och hör Jakob och, mm. och så blir bra. han irriterad och vill vara med Och, och säga sitt förhoppningsvis ja. Det är bra jag, jag, brukar, jag, jag brukar normalt inte vara med i där jag tycker Och jag tycker Konrad har, har framförallt skött, skött det här så bra Och kanske lika bra det För att nu, så, så man inte skrämmer bort folk Men det viktigaste är i alla fall Att han, ja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 det här är väl som jag kan se Det är väl en påföljd av det här idiotiska beslutet Nu med alla de som eh, Ja Som rätteligen inte borde vara här Deras barn alltså eh, Vad heter papperslösa som de ju kallas mm. Mm. Eh, Deras barn Har ju rätt att Men, gå i skolan säga att ja. det, är, det är något sånt här och så står det eh,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 För det har ju inte men det hände ju inte de... heller Som vi fick höra om miggan där att, ja. ja vad var det om de åker fast i I fartkontroller Eller i kontroller ja, Då kanske de riskerar Men i princip inte alls annars Nej så det är, i praktiken är det väl naturligtvis Så att man ser genom fingrarna Men formellt är det ju så att, att uh, Polisen ska ju klippa till Så fort de ser en sån här då, liksom, Och mm.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 sin plats. Du, jag är inte förvånad Då ska jag berätta en liten episod som hände mig Och det är ändå par år för jag åker också rätt mycket buss och, eh, Det var så här att eh, jag hade turen att hitta en sittplats Och det var, det var alltså under den här tiden, det var en massa ungar Hela, hela bussen var full, de hade tagit varenda plats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 och det, kan, det, det, det kan ni som Var med på den gamla goda Tiden intyga också Så fick vi inpräntade i skallen Att vi unga Ni ska vara artiga Och ni ska resa er för äldre Det var inga visor Ja men det är väl hyfs civilisation Jajamän. Man respekterar de äldre till och med då, givetvis Jajamän. Men Att, att ställas upp när det kommer på någon Gravid, gammal, någon person med I Självklart Nej. kan jag tycka Ja men det är som att det har gått från att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 och så vidare som, som, som det kan vara synd om ja. För min nej. tjej kan det ju inte vara synd om För att hon råkar ju ha vit ja. hudfärg Så att det är ju inte synd mm. om henne då nej. Mm. Ja. nej, men sen är det väl det också Att det i skolorna idag Det som inte lärts ut längre Och det är det här med ansvar Ansvar, ansvar Idag alltså det, Vi har också alltså en ansvarslöshet Som sprider sig som en farsot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 men, men i Sverige, hur skulle det här tas sig emot ja. Att man redan innan de ens kommer Ska man liksom lära dem språk och Eller en del i alla fall av språket ja. och kulturen och så vidare Det, det finns ju inte på världskartan ta, Alltså, eh, jag kan tycka Nej, Sverige, nej, nej, nej, för Men jag tänker på Sverigekartan Nej, nej, äh, men, nej, tänk, tänk, då, nej, säga, nej, men eh, Alltså, det var fina när vi pratar om här och eh, de har alltid varit restriktiva Alltså nu eh, nämner kvotflyktingar Och eh, jag säger så här hade, hade vi begränsat oss Till att ta emot kvotflyktingar Då vore det väl helt okej okay. Och eh, alltså Just de, de krav man ställer Alltså de är så elementära Så det behöver vi inte ens eh, gå in på <coughs> Men det enda jag reagerar på i, i, I den här texten Det var det här med Nya hemlandet <coughs>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 som man har kontroll med och det Kan man säga precis som du var inne på här Att, att, att Visst vi kan ordna det Mysigt och så vidare För, för, för dessa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 för under de här sista 30-35 åren Det är ingen invandring Det är en invasion Invasion Och det är något helt annat Hade vi haft en, en vanlig normal invandring Ja kan man säga Då skulle inte jag sitta här då skulle inte jag, Det hade inte funnits någon anledning Men det är alltså en invasion